Hej Karim. Hey, Karim Vad hände? Vi skulle ha någon musik här, något intro ja, men musiken är, där, är fixad ju Vadå fixad? Är det det? <laughs> ja Okej, vi går vidare snabbt här <laughs> <laughs> Det var jag var av Asotti, min gammal favorit Ja, ja det, var det Den ligger här. varmt och hjärtat <laughs> <laughs> <laughs> Ja jag Karim gälla... Andersson jag En av de här två draghästarna i det här eh, Vad vet vi eh, projektet som jag kallar det Kollektivet? Ja. Det tunga gardet. <laughs> Okej, okay, vem har vi? Va? Vem har vi med sida? Vad är Ludvig Mattsson? Tjena, tjena! Även känns det... som Fippel va? Ja, det... Bland brudarna då? Ja, ja bland precis. brudarna. Killarna ja. vet inte vem det är. gjort precis eh, 300 här så ni bara vet. <laughs> vem är det som är med nu? Det är någon till och med nån jävling. Ja, är det något svin? Smutsrum, sitter sig igen. <laughs> Är det bara smutrym? <laughs> nej, ni kan kalla mig Arvid alldär, det är lugnt faktiskt. Arvid? Kalla mig vad fan ni vill. <laughs> Sitter i Jönköping vad Är ni va? Ja, det är du från är... Jönköping. Ja, nej. Var är du Nej, jag, jag är inte från Jönköping. Tror jag. Var är du från då? Borås. Aha. Vad är du? Är du i Stockholm eller vad är du nu Nej, jag, jag är också från Borås från början måste jag säga. det, ja, det är sjukt att vi aldrig har träffats innan. Nej, vi, men vi är ju inte allihopa här, faktiskt. Ja, yes. det var Det är vi Okej, okay, Karim, vad har du hittat på i veckan? Uff, veckan har varit eh, väldigt bra, det är inte slutet, men hittills. Så... Viktigaste, watch the throne. Oh, jag jag vet, måste verkligen berätta. berätta lite om det. Det vill jag höra. Jag kan prata i 40 minuter om det. Det har varit det fetaste jag någonsin har varit på. Globen... Globen har aldrig varit med om något liknande, kan jag säga det. Ja, Men du måste berätta hur det var. Vad ska jag säga? Ni som inte var där, det är en tjej... Alla niggas där. var i impaired där så, eller? Ja. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej, det var... Alla, var... alla var i himlen där. Det var... det var Jag vet inte vad jag ska säga. Vad börjar de med? Vad startade de festen med? De drog ju bara igång ganska, ganska fett med en av och Så körde de av sitt album då, men... Sen så... Hela efter... albumet? Ja, ah, inte riktigt, men de var av hela albumet i alla fall det de skulle köra. Och sen så var det bara gamla goa låtar liksom som de drog. Men de mm. körde typ hella, alltså bara Kanye på scen ibland och bara Jay ibland va? Ja, ah, de klev av lite och varvade typ. Man det är gött nice. men... Ja, nice. ah, det... det... var riktigt bra. Sen Vem levererar bästa? Alltså, JC han är... Han bara behöver vara... Han är... Kanye han försöker ju mycket. Oh. Man är ju inte där JC än. En poser. Alla sa JC var fetare faktiskt. Ja, men han är JC han är snäppet. Eh... Han har det i sig. Han, han behöver inte göra någonting, han kan bara stå där. Kanye försöker lite mycket. Ser inte han jävligt pappig ut, JC? eller? Han är fan 45 nu typ. jag. 42 i alla fall. Han är det är fan sjukt. Men eh, är det inte JC som hittar Kanye också? Ja, tog Jo, upp honom. <kling> jo för mig att det är något sånt. Rockefeller har... Records, eller vet heter de? Precis. Det jag tänker vad hittar på låter som. Nej, det är sant. Vi nu. Det jag tänkte på Jag hade på massa klipp innan faktiskt. Och då avslutade de ju med Negates in Paris, du vet. Då kört det typ tio gånger i de andra. Är det Negates in Paris eller Negates in Paradise? Negates Paris. Paradise. Jag drog ju bara en liten god parallell. Paris. Säger du? När de var i USA körde de sin ner och drog de av den tio gånger och avslutade de med den då. var ja. bara körde de? tio gånger. Ja, men det här i... i Vara, tio gånger på en konsert? Ja, de avslutar med den, extra nummer. Ja, jag trodde det var att de körde... Nej, men vadå, då körde de tio gånger? De körde låta två gånger. Ja, i, de avslutade med den. I, så de gick av, gick på, gick av, på, gick på. Nej, men de bara, vi drar nu och så börjar alla skika och så bara... One more time! Och så kör de igen typ. Och så, men i Stockholm gjorde de fem gånger. Men de har gjort det i USA körde de tio gånger. Det är, komik, händer. Ja, det, det är. Det är så jävla tung den låten va? Ska ja, vi inte men... spela upp klipp, den för klipp. alla lyssnare? Uh, klipp in den nu, ja. två minuter, två minuter eller två, två sekunder. Ja, ge det. We're gonna skate to one song, one song only. <här> my motherfucker wanna find me the first nigga got find me what's the to a motherfucker like me can you please remind me so hard this shit y'all don't know don't shit face go 82 when i look at you <laughs> like this <laughs> shit crazy so hard this shit we pope be here hard we here right that we be fair Nej, men det var fett av. De gjorde det fem gånger i rad. Det var riktigt fett faktiskt. De toppade. Ja. Okej, men ja, jag såg ju han stod han på en sån här liten lift också då eller. Börjar de på lyftar. Ja, de börjar på varsin stor pelare som åkte upp så sakta stod de i kuba. Ja, lite kubback igen på. Vad ja. Och vad du ju på en liten lift. Mycket kul. Vad tyckte de om man då? Det var en bra då. Ja, det var det var fett, men det var alldeles för länge. Det var inte han som drog dig till Way West, om man säger så. Nej, det var Alla Prince, tror jag. Ah, ja, Sen stämning på Way Out West är ju oslagbar. Ja, det är så jävla gött bara gött häng hela tiden. Och slippa tälta ju. Framförallt bland det bästa, just. Way Out West. Nej, jag har aldrig varit där. Jag tror inte det blir då heller, faktiskt. Men... Nej, det är, det är dåliga band just nu. Eller inte dåliga. Det är sjukt bra, men det är inga riktiga dragposter. nej ah, ja, jag vet inte, nej. Det är nu när vi är ha... inne i den här jävla svängen här nu med... Eh... Jag skulle vilja ha David Bowie eller eh, Datpunk eller nånting lite större. Något som bara drar allt. Det var ändå på ja, ett sånt... Ja, var så jävla fett, eller? Ja, det var så jävla jävla fett, det kom inte Jag vet inte, jag tror inte de är ute och turnera just nu. Fall inte i Europa, typ. Oj! Hallå. Men eh, fan, det var så jävla nice att se live. Ja. Men Clary, du har blivit världens eh, konsertkille nu. Avicii hit och... Nej, äh, men det här var ju once in a lifetime, det här, det här kunde ja. jag... Jag skulle inte kunna förlåta mig själv. Frågan är om JC kommer att turnera mycket mer alltså. Det känns som att... Han är eh, fan färsar nu, han måste lugna ner sig. Mm, jag tror att det är eh, bland det sista faktiskt. Jag tror det, med lätt också. Dra den hem och poppa lite skivor sen. Några år kommer nu ut. Han kan dra Poppa sig lite Beyonce mus annars. hej <laughs> <laughs> hej <hey. laughs> Men ja, vet är jag vet inte när jag det, så jag måste ändå slå ett slag för eh, Coachella nästa år, Ludvig. Ja, jag pratade med min pappa precis som det. Vad sa pappa? Tyck pappa tyckte att det lät som en bra idé. Nu Var är det, det ligger? Palm Springs, eller nå någonstans där utanför. Kalifornien. Ja, Cali. Lundra, ja, Lundra, LA, eller Las Vegas, eller LA San Francisco allt Ja, jag tänkte ta det här med nu, Ludde här, liksom ta det nu när vi spelar in oss oss och så så alla hör nu vad han säger. Så att det inte är nån no no show som man brukar ha. Ja, <laughs> jag skulle vilja dra hit tre veckor så fall. En innan, uh. dra den helgen, första helgen, sen dra iväg till uh, San Diego, San Francisco eller någonting. Dra tillbaka och sen avsluta lite lugnt. Ja, uh. det det. Ja, oh, tju... Uh. Tj 18 dagar kanske. Inte riktigt tre veckor. Hallå, vad är det, det? det lagg eller? Ja nu är vi tillbaka, i sändning, <skratt> live! Det. Hörde du nu det sista där? Ja. ja, nej jag vet inte. Ja, <skratt> <skratt> jag vet inte? Ja, har hörde jag sen loggar ut. <skratt> ja, men något sånt. Ja det låter, ja, nu, nu har vi hört det, Lule. Ja men vad, vad säger du då? Jag är, redan, jag är ju redan redo så att säga. Jag, jag tycker att ni ska skriva på papper för detta, det kommer inte att hända annars. Jag har ju redan kollat upp och de släpper ju redan biljetter snart till 2020. Hur går det med skolan då? Fuck school, säger jag bara. <laughs> Too cool. Too cool på skol, det vet ni. Ja. Ja, det är ja, som... ja. Okej. Okay. Karim, mm? har du skippat att du ska ha en minut denna gången, eller? Nej, jag, jag ska ha en Karims minut egentligen. Ja. Vi... Ni, ni som inte har hört eller, det är inte så många som har hört det, för Karim glömde ju av att spela in Förra vi, inte, vi, inte, vi kan se att det var lite smärre tekniska misstag förra gången. Som, som, det var inte bara problem, det var tekniska misstag. Det var några du inte det in misstag, inte gå det. Det med. Nej, jag så. Det räcker så. Karim, Karim? Mm. Eh, ska du ta en trisslåt andra gången också då, eller? <laughs> in, inget trisslåt idag. Men nästa vecka ska ni få vara med och skrapa och känna spänningen. <laughs> ja <laughs> gjorde det en och, och, <laughs> <skrappade trisslar. laughs> Jag gjorde för det. Och skrapa ett tryssla. Det är som att kolla på jävla nyhetsmåg <laughs> Men vi hade två rutor kvar <laughs> och <sen. Då> vinner <laughs> de i alla fall. Men vi hade två rutor kvar också så ingen vet vi <laughs> avbröt mig. Min minut var slut. <laughs> det var Och så vann vi hundratusen sen men så fick du inte berätta det Nej det kom inte jag lämnade Osaks för att ni skiljer själva Du ja. behöver inga pengar ändå Du kan säga att jag är rikast i Stockholm just nu <laughs> Kan jag få min minut nu eller vad är tanken? Mycket att ta han in på konton ja, en... Öppna kan... Afton bra, eller är något, Karin måste kommentera <laughs> Jag håller kalla nu, jag håller kalla Ja, just yes. Jag har faktiskt en grej här jag vill prata om i min minut som eh, jag har fått hålla på, den, är, den är, jag fick inte se det förra gången. Ja, men vi är klara med festivalsnacket, känslan. Ja, men eh, Coachella 2013, be there. Var... Häng med oss. Ja, alla är värt. Karim Karim gillar det är direkt gillar från Coachella. Ja. <laughs> du, jag, gillar, ska jag få min minut idag, eller? Ja, men kickar den då. Men du ska, någon måste ju ta tid. Jag tar tid. Du vi inte vänta fem minuter då? Ett till när du börjar, så mät jag. Jag börjar nu, och det är faktiskt ris jag vill dela ut eh, i min minut idag. Och det var när jag var hemma i Borås senast, eh, då skulle vi ha en liten filmkväll, lite enkelt. Vi ger eh, en kompis som heter Chris eh, handskarna då, han får styra det här. Vi ska gå och köpa lite mat, han får i uppdrag att fixa en svensk klasker. En enkel film bara, det är, det är inte svårare än så. Vi går och köper mat, vi kommer tillbaka, ska sätta oss för att kolla på film. Då är det en polsk film han har hittat, med, med fem gubbar som åker runt på turné och eh, jag vet inte vad de gör. värsta sätt, jag sett, jag var tvungen att efter 15 minuter, han får en lans han säger att han har laddat ner en film. Och då är det en porrfilm med en utvecklingsstörd kille också som spelar in i en porrstjärna. Och <laughs> den, där por den här killen knullar aldrig i filmen utan han, han är han är ja, jag vill inte ens prata om det här. Och det är, och åh, den säger... Minuten är över! Ja. <laughs> jag vet inte, det är klart, men... Vill du? Det, ri det ringer i min telefon. Åh, det var det en diss eller var En hiss, jag förstod inte riktigt. Det var en ris till eh, Chris-hunden. Ja, Chris, hiss, om du får höra dig detta. Det, du hissa honom. Det ringer, jag jävligt stöd, är jävligt större färg. Kan du svara då? Ja, ja jag fausta. Jag ska finnas en massa nu, vi är skits. <laughs> Fem minuter... Vi måste göra ett litet... Så, då var jag tillbaka. Ett 500 armar jag ner till. Du, <laughs> ja, 500 för det säga. <laughs> inte ja. litet det bröstet. Vi ja, behövde den pausen. Siktigt kycklig bröst. Ja. ja, det var Adam. Han äh, såg en dokumentäring den och så. Röjland. Adam Röjland. Jaha, Fan, Röjland. Ja, Nej, han skulle ha koll. Prometheus ikväll ju. Hej, hej Ryland, om du lyssnar. Hej, hej. Hej, hej. Men, äh, har ni sett trailer på den eller? Ja, jag fattar inte vad den handlar om typ. Det är så här äh, en prilog till... Äh, alien -filmerna. Eller, ja, första Eilen. Har du sett dem överhuvudtaget? Ja, ja. ja. Karim, då, Eker vad tror du? Det är i boxen, dock. Som ja, jag vet, ja, en ja, annan ja, jag, jag en är. En stålsegel. Ska du låna den, eller? Ja, är det Blu-ray, blu blu blu eller? Ja, vi tänkte se Behind the Scenes nu. kommer hit. Är det Blu-ray? Ja. Va? Vi ska se då. Fitta, vad gött. Ja, det, det är gött. Ja. Vad säger du, Karim? Vad tror du? Jag <laughs> har inga kommentarer. Vadå är kommentarer? Jag har ingen aning, jag har inte sett någonting. Ingenting om... Eh, om Alien? Jag väntar bara på Batman 2 Batman? <laughs> Läderlappen. Ja, <laughs> ah, klassiker. Läderlappen vill jag se komma. Mm. Men eh, den ser också... ut. Cash 2 också, den kanske. Ja, kommer den då? Det är många... Du har många filmer du vill se va? Ja, men jag det är bara de här ni Den Batman. kommer 20 juni typ, eller vad är det? Vilken av? Lite Bad, då, men men det är längre då, men Dark Knight Rises. Ledlapen. Right. <sniffs> ja, det Ledlap heter han va? Nej, <laughs> <Ja>, den... Vem <laughs> ska vara Joky nu då? Det är ingen Joky Det är hitt leddjur. Nej. Han har återuppstått nu. Men... Tom Hardy är det ju. Tom Bane. Eller, det kanske inte en någon Joky med. Och så Catwoman. Catwoman 2. Så ska hon vara med. Catwoman Jessica Catwoman. Alba va? Nej, Nej Halle Berry. Jag Berry. Berry är det. <laughs> Jessica Alba hade varit gött. Jag bara drömde. Ja, ni poppar ju för mycket nu. Ja. Men... <laughs> <Hallå>. <laughs> ja, det är bra. Ja! Vi höll ett ämne här du var borta. <clears throat> Okej, okay, jag får ta in mig i diskussionen. Nej, vi, vi, vi fortsatte inte så långt på det för vi ville, jag tror du ville vara med och det är ju egentligen vad Arvidavs för sig här nu då. Ja just det, du är klart. Du har gjort uh, Watch the Throne. Ja. Det var bra, sa vad, vad, vad gör du på hur många pajer får han? 1 av 10. 1 10. Jag gillar mer skalan till 5. Det blir för mycket annat. Nej, 5 är en dålig skala. 10 är faktiskt bättre. Ja, men då vill jag Nio säga 8 av mig. 8 pajer. 8. Det är en bra, det är bra pajer då. Hallon Köttfär. eller? Nej, inte hallon. Mer eh, kjötfärs va? Banan. Nej, kycklingpaj. Nej, det är ingen efterrättspaj faktiskt. Nice. Det är en uvrätt. Ja, det här var... Oh, det var så gott. 0 är man, man, man. i mannen typ. <laughs> eller i öronen i alla fall. Ja. Va snabbt, snabbt Aha, innan det. ni går in till... Det, ja, det var med pajor vi pratade om, det var och betyg och så. bara. Ja. Skit det. Ja. Eh, Arvid. Ja. Såg du nya Game of Thrones? Nej, jag har fan inte sett den. Är det oh, dataspel? Är det bra nu? Gud. <coughs> är det bra? Är det Är det bäst, bästa avsnittet? <coughs> äh, är det sådär dataspel eller? Nej, det är ju en serie. <coughs> HBO, så fan. Ja, Okej, okay, då är jag med. Åh, fy fan. Jag har gjort en Nej. Nej Jo. Ja, det är det inte samma... Jag tror jag alltid <coughs> Ja, det är ju samma företag. Men, eh... de Fan, ja, vad bra det Ja jag, jag, jag har ju inte sett senaste... Inte förra innan det här. Jag vet inte vad som har hänt med mig. Har jag är det? Är upp på det då, eller vad? Det? det har ju... Det är Det är en stark tumme. Fan. Bland det bästa jag sett på tv det är år. ju dags att det händer något, Eller så, för, för det har ju inte hänt mycket innan. Du... du efter det så kommer du inte gnälla. Nej, det är gott. Vad är det fasen, den Ja, det är ett kvar. Herregud, det är, vi kan ta det nästa vecka nu. Ja, vi är det är på med. Diskutera om det. Ja. Fan, vad bra jag med. kanske ser oss dig då. Kom ju för fan eh, till Borås nu. Kan? Jag, jag kan se om det. Vad Ja. Vad ska du göra? Jag, äh, jag ska jobba på måndag i Borås. Ja, är skolan slut nu? I'm, ja, jag Jag hörde att eh, Jonas såg dig här uppe när han var här senast. Din, din, din, din, eh, din kamrat. Vadå? Nej äh, han tyckte att du är för slö och lat helt enkelt. Jag sa han sa, där? Ja, han Det var sa, det han, jag hört. Nej, men jag, jag höll ju med. Han är egentligen på de punkterna han sa. Varför punkterna Detta då? Nej, men han hyr ut sin lägenhet. Du orkar inte hyra ut din lägenhet och ska dra som en hyra och vill ta någon som, han har, som kontaktar han och lite sådana grejer. <laughs> jag utnyttar Jonas bara. Ja, och sen har ja, du... Han har åt. Ja, han har fixat jobb nu åt dig, han har fixat bostad och han, han hyr ut din lägenhet. Han, han bär det egentligen. Ja. Jag åker på en räkmacka nu Karim. Man får passa på så länge det var där. <laughs> <Grattis. Grattis. laughs> alltså klart de klagar sig Jonas över det. Ja man tycker. Ja, jag hade det faktiskt, så det till mig igår men... Nej, men fan, du... vad jag bär dig nu för tiden. Ja, ja men du... som fan. Du... Vad händer? igång. Nu spelar du upp där. håller du på med? Ja. håller du på med Karim? <laughs> <laughs> det är jävla <laughs> Jag bara kollade lite. Jag bara... Oj, oj oj, tekniska problem här, ja. Bra, Karin Du inte i vi... in en låt i Anna eller? Det var inte jag den här gången. <laughs> Ingen mer är det, och de har satt i för receptet. För... Oh, ja, vad oh, jag er oss? Jag ja, och älskar det. Arvid. Ja, Arvid, du, han är egentligen bara med här för en sak, egentligen. Gött mm -hmm. Nej, du, du Aha. har ju... Nej, inte den. <laughs> <laughs> på eh, varvittvi.com så har det varit en eh, fråga ju. Ja. Som ja, väldigt så. många har varit med och svara på. Eh, väldigt många. Och, det, det är 3 0 va? Ja, vi behöver inte prata om många där. det. Det är... Oh, yeah. Men resultatet är det egentligen. Kommer arbete få ligga innan veckans slut? Ja, vill ni veta? <laughs> 50%! Jag säger inte många som har varit med och deltagit. Men 50% säger nej Arvid. Oj, oh, västerna. Vi behöver inte gå in på det, men det... Ja, det, det är inte jag, ty jag tycker det är viktigare vad den andra procenten var på frågan Vem är Arvid. <laughs> ja, den, den, den är ju berättigad att ställa den frågan Vänta bara, jag har dödkänt inom två veckor <laughs> Och den är ju... <laughs> ja, det, det, den är ungefär lika många ska vi, kan vi säga ja. Nä, Men, Nej vad? <laughs> det var inget, var inget <laughs> att på ja? Nej. på jag. Nej Jag tycker mig ser faktiskt här 21% Nej, nej du det. behöver inte prata <laughs> Jag vill inte siffror Det det som har varit inne och röstat ja flera gånger. <här> det är många så... Ja, men... <här> och, alltså, ja, vad har du gjort i veckan egentligen? Vad hände hänt? Eh, denna vecka. Ja, all... Eller förra Jag... veckan? Nej, denna vecka. Till... Förra fredagen backade vi till. Förra fredagen, då uh, hände det inte så mycket. faktiskt. Vi hade tanta i tisdags nu, så det var ju mest plugg i oh. Tufft var det. Det var ett tråkigt ämne, men sen var det ett god tantanfest det är ju gött alltid Ja Fick du ligga? Fest gillar jag alltid! Varför jag ska berätta om att det blir fan inget innan veckans slut? Tyvärr, jag måste göra dig besvikna Åh! Fick du, fick du le leka då? Fick du förspela? Man får alltid förspela, ja det är klart Förspela får man alltid göra på fest <fär> Trevligt ja, det får. hon då? <fär> Eller han? Nej, det kan jag ju inte berätta hö hö hö högt här Det var en hon kan jag garantera, i alla fall <fär> Det är inte första gången. Det är, det är hon... inte så mycket skitsnack. Nej, det är sant nu faktiskt. Okej. Okay. Man har varit igång. Men det är egentligen. Ja, skit i det där. Vi... lite helt enkelt då. Ah. Förspel, det kan man ju med om att prata hålla hand och hålla andra saker. Det. Alltså, det, det räcker inte. Majoriteten hade rätt i alla fall. 50% talade nej, och det blev nej. Ja. Okej, okay, vad blir nästa frågeställning nu? Ja, vad ska jag är fråga? Är tänker du ett tema på Arvid nu bara, eller? Nej, viktigt. Vad som är mellan himmel och jord. Ja, okej. Nej, jag tycker vi håller på det och så, så lägger vi ut det efter podden helt enkelt. Mm. Jag funderar på ett eh, projekt också. Mm, det pratade jag om förra gången med. Att jag tänkte börja det imorgon, det blir första juni. Nej. men vad vad det ska heta bara. Det är det. Jag tänkte skriva och bara, slänga upp allting jag kan. Ja, imorgon är det faktiskt... Allt jag gör. Ska man börja med något är det faktiskt imorgon. Ja, jag tänkte börja imorgon. Perfekt när jag tar till Malmö imorgon också. Ska du det? Malmö imorgon. Ska du det? Idag Bio tog ledigt dit och åkte till Malmö imorgon. Oh, det är ju coolt, Festa. faktiskt. Festa på konserter också. Var du på konsert? Det är din favorit, Karin. Okay. Ja. Du är dyrk, <laughs> det är oss och oss på det. Jag tror jävla gamm. Alldoskrutet. Det ja, är en gammal dag. Då får vi veta mer om det. Vad är det då här på stadion? Nej, Swedbank. Swedbank Arena. Swedbank Arena. Finns det stadion i Malmö? Malmö stadion. Utomus? Jo, det finns faktiskt kanske. Ja. Okej. Okay. Vad fan tror Vi du? Säger... Vad tror du fotbollslaget spelar på då? Swedbank? Nej, tror jag tror inte. Jo. Det är jag. Jag har ju varit det här. Swedbank och byt... är inte inomhus? Nej, det är Swedbank Nej. Arena. Alltså, helt kanske. Jag har varit i poolen på Swedbank Arena. Ja. Uh, Polen. Oj. Men vad då? varför har du varit det? Jag chillade lite. With my boys in the crib, eller? Ja, det var... Skit, det var en annan historia. Ja. Men, eh, ja, så jag ska ge... Det är väl ett... inget jag, jag, jag... Eh, på Swedbank Arena, så vi en spik kväll. Ja, yeah. kallt det <laughs> Men eh, vad är det heta i frågan? Va? Jag vill bara säga att Ossi vet... Jag har inte gått på, på Ossi, faktiskt. <laughs> Okej. Okay. Men eh, då, då, du får ut. komma tillbaka och så får du ge dig så många pajer som du tycker att det var värt. Mm, det ska jag göra. Vad blir det för paj då så här för så vi får en liten Men det kan inte tror du det blir för en paj? Nej. Det blir något åt matthållet eller åt efterrätthållet? Nej, men sluta. Nej, här. det blir ingenting. <laughs> <laughs> sluta med. Hallå? Så det är egentligen med Arvid, kan, kan vi dra ett streck i varv här? Eller vad han, det var katastrof de senaste dagarna helt enkelt. Då. Ja, det var inte något roligt överhuvudtaget. Nej. Nej. Tanta, tenta fest. Är inte mer roligt än så tyvärr jag är läsengrabbar det blir ingen ja. show den här gången Nej Samma <laughs> imorgon. i morgon mycket bombning på Facebook och det faktiskt vill att ta upp Ja det, det blir det är lite mycket. förbannad men samtidigt glad Jag ska ju på inte Göteborg då, utan Stockholm Ska du det? Ska säger på... ju Ska du är Du konsermanen 2012. Ja och då ska ju även förspeltsmannen med då, och och fan vad sjuk han kommer vara. Och brevbäraren. Är det sant att han som man säger, hunglade med sex tjejer. Nej, vi ska inte... Ja, det, det, var, nej, det var mer, det var nog 12 säkert förr. Men eh, vi ska ta in i ett avsnitt själv, så, så fan vi klarar liksom. Lite vad som händer. Ja, vi, vi, vi behöver inte prata om eh, mer. Han kommer presentera sig framöver. Ja. Det, han, och han är inte 12 faktiskt. <laughs> han är äldre, man ser ett år äldre ut. Nej, nej! Äh! Slut. Hur som helst, det är samma person i och eh, Göteborg. Ja, oh. GBG Du väljer oss Ossi före det alltså? Jag visste inte ens att Summerburst var Okej, okay, men det är inte den riktiga... Är... Jävla jag... tuggande på Facebook, hur kan du missa det? Men det är riktiga i Stockholm Nej, det är La I morgon är det Abici i Stockholm också faktiskt det Är det då? Ja, i ska jag spela Du vet, Groben gick i sönder förra gången han skulle spela eller någonting. Ja Det är inte... Och något sen kan kraschat Söderstadion istället Ja, så alltså, nu får han ja. göra en ny omspelning Jag var på den också by the way så vad sjukt Karim. Och eh, Rihanna skulle spela också. Till och med där. Det blir sju. Den skulle jag också gå på. Pop hand. Och bomber Karim, är kan någon säga turnén ut 2012 till igen? Ja, men det vi är vi på knull turné. har jag gjort. Ja, <laughs> oh, det är det jag är ute på nu. <laughs> det där börjar nu Första kalsta sjunde. <laughs> man, jag har tolvst, det är stort som faktiskt. men när börjar du va? Har du bokat hotellas undervära? Nej, jag behövs inte mot älvet nu. Det. det är löst på, äh, det är löst så länge. Läs, är du löst på nu? Du kör där couch -surfing, ja, ja, ja, ja, ja. <skratt> Fast jag har fått stå på soffan då, såklart. Åh, <laughs> <tryck> oh, couch är gott. Bad, badsurfing 2012. Hallå, jag har något jag måste säga här faktiskt. Ah. Vi har hört på stan. Ja. Ah. Vad har jag gjort nu? jag har varit på dejt i dagarna. Du har haft det Ja, ah. ah, det var... Mat. det är historia nu. Nej, mat och ah. vin så va? Ja, ah, det var mat och det var vin. Inga ostar för det tål det faktiskt inte. Nej, då blir magen Vad va, va hände då? Va... Aj, det var bara Det ja, Var det första dejten, eller? Det kan man säga. Älskade ni? Nej. Det blir... Kommer det bli mer? Jag ska man mer? inte göra på första dejten, tycker jag. Jag har beställd inte sådana här frågor. Vad? Jag vet inte vad jag ska ta det riktigt. Okay, hur många dejter blir det mer, eller? Uh, det vet jag inte. Du vet. Vi har inte planerat in någon Okej. Okay. I ska jag bort nu, men... Kännes det bra, då? Åh, oh, det var alla... Det var bra. <laughs> <Nej>. <laughs> ja, det är, är alltid gött att dejta lite. Du var ju på date igår, Arvid. Ja. Men vad är det här med ja. date, Vadå, dejt? Det, dej, det är ju dejtåret nu, Karim. Träffa nya tjejer, experimentera lite. Var du på date igår, Arvid? Ja. Va, vad gjorde du på den date? Han var ju på dubbel dejt. På dubbel dejt ja. Vad Men... tvungen du som med en vän. Det är så nervöst, Karim. Var det tysken? Nej. Vilka var det? Nej, en tjej ju en Jönköping bara. Och vem var med, vem var det som var med då? Jonas. Han höll din hand och så gick ni och träffade en tjej. Nej, vi träffade, hennes polare med. De bjöd oss på mat, bjöd på lite middag, lite, lite efterrätt och lite spel. Och du bjöd parker? Ja, det är så vanligt. <laughs> Vad fan händer i Jönköping? Nej, det är sjukt, nu kan ni bli svårare ur där borta. Gå på det, det bjuder, nej det var det sjukaste jag har nästan. Det är väl inte dåligt ändå. Ja, Riktigt det låter... bra mat med. Får det låter seriös. Ett... Hör om detta så var stor tumme upp för maten faktiskt. Det låter inte seriös. Nej, jag jag, kring. Jag blir blivit en seriös man nu. Men nu tror nog lyssnare att du är 30 plus <laughs> eller någonting. Det. Men eh, jag har testat ett experiment också, eller jag genomför ett experiment just nu. Mm. Det mm. Som eh, de som vet vem jag är. Jag bor med en eh, hund. Hunden. Ja, hunden kallas han. Mm. Och hunden kritiserar mig över att jag... Nu tror du att alla är hunden som kritiserar dig. Nej, det är men, ja. men så Men jag, jag lämnar soporna. Det blir ett berg av soporna. Så <laughs> Chris blir alltid arg på mig. Över att eh, det är så stort. Så <laughs> nu har Chris lagt ut soppåsarna i hallen. Och bara lä lämnat dem där. Och så För han har fått för sig att, Eh, uh, man, alltså, jag ska ta ut soporna när han knyter upp påsen. Så nu har det gått tre dagar. Och jag har inte tagit ut påsen. Ush! Var något nåt jävla sopkrig där <laughs> han hade? Var är soprummet då? Är det i hära eller? Är ni du... tolv år, eller? det <laughs> ligger soprummet då? Ehh, uh, innegården. Du måste ner och ut, liksom. Tänk mig här, phones upp. Läder. Look at him, look What you need? What you need? What you need? What you need? What you need? White America Assassinate my character Money matrimony, yeah, they tryna break the marriage up Who gon' act phony or who gon' try to embarrass ya? I'ma need a day off, I think I call faith. Yeah. Beulah had a Mueller, but I switched it for a Miele, cause I'm richer And prior to this shit was moving freebates Had a conference with the DJs, in yeah. Puerto Rico three days Polly with the PDs, now they got our shit on replay Sorry I'm in pajamas, but I just get off the PJ And last party we had, they shut down Prevace yeah. Ain't that where the heat play? Yeah. Niggas hate ballers these days yeah. Ain't that like LeBron James? Ain't that just like D-Wade? Wait, what you need? What, what you need? you need? But, but you need? What but... Vad händer där med sopkriget? Du... Sopkriget, eh, jag tror jag kommer ge upp. Och ta ut det. det? Det luktar för mycket. Men oh. ja, om du jag, bjuder jag, någon på ett date så ska det kunna gå, så luktar det sopor över hela... Du Läget. sa att det var till... Var det sopor då när dejten var där? Men det har ju bara pågått i tre dagar. När var dejten då? Det var ju förra veckan. Okej, okay, det är inte så färskt. Nej, Shit, det känns som att det är lite såpkrig, eh... de har dejtarna, fem minuter. Nej, det är, då hade du faktiskt gått ut med soporna hoppas jag. Men jag tror inte det, det, det är mycket det är. krig för min del än för hans del. Vadå då? Han är ju den mest de, eniga. Jag mår ju sämre av det än vad han gör Han bryr Nej, nej. Han är ju hund. Ja. Men eh, har du fem snabba till mig eller ska vi avsluta det här paketet? Eller? Nej, jag har inte fem snabba idag. Du har inte den? Nej, vi får, vi får, vi får spara den. Mm. De ligger inte kvar sen förra veckan och gror inom jo, dig ja förra veckan? Ja Jag tycker du kan öppna dem faktiskt okay. mm. in, ja Okej Fem när Ja, inte tolv som jag dryckte dem att det var blev förra gången Okej okay. Fem fräscha nu Snabba folk. Är du beredd då? kör vi fem snabba Swish version yeah. Förr eller efter spel? för Chattrum eller vanlig chatt med kompis? Vanlig chatt Kille <laughs> eller tjej? Tjej Har du mer än tre mjukisbyxor? Ja. Skäms du ibland? Ja. Har du en vän som... Nej, jag sex. De får vi bryta. <laughs> ja, Okej. Okay. Du vill inte hålla dig till det, så hit, det jag, fick, jag fick feeling. Ja, det var bra. Ja. Ska vi ta en sista då för att avrätta detta? Mycket eller lite? Mycket. Ja, fy fan, det var ingen bra avslutningsfråga Det <laughs> Jävla dåligt. Givet svar faktiskt. Ja. Men eh, jag tycker det har gått bra idag. Ja, jag känner också det. Jag söker upp lite Eros här och så kör vi lite... Jag tror vi kan hitta något bra bit. Vad är det, det alla lyssnare henne. henne. Där, Eros Ramazotti. Ah! È una bella canzone. A far piovere amore. Si potrebbe cantarla un milione. Un milione di volte basta se già. Basta se già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare mare di Se bastasse una vera canzone Per convincere gli altri Si potrebbe cantarla più forte Visto che sono in tanti Fosse così Fosse così Non si dovrebbe lottare Per farsi sentire di Se una buona canzone a far dare un amore si potrebbe trovarla nel cuore, senza andare lontano, basta se già, basta se già, yeah. non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Fan vad ja. den här faktiskt Ja, nästa vecka så pratar vi om, vadå det? Vi pratar om eh, Ossi Osborn-helgen Ja det är bra Vi pratar om eh, Arvids helg också faktiskt Min återkomst till Borås Ja, sen ska det ha fem, fem snabba nya fräscha också med mig mm. Och, Och eh, sen så ska vi faktiskt prata med eh, förspelsmannen, det har vi lovat Och det här är eh, mitt projekt måste sätta igång Mitt projekt ska sätta sig igång jag vet inte vad det ska heta än, men det börjar imorgon. Ja, men det, det tar men vi det i måndag då. Imorgon fredag, 1 juni. Ja, du bygger upp så hela veckan. Ja, jag ska kicka igång det, så ska jag fundera på hundra dagar och sånt där. Oj! Ja, det hade varit fett Spännande. Ja, hundra dagar tror jag. Ja, med då, då hade fattigt. det varit många som hade följt det.